та незнаряддям голодних натовпів, запрагнув втручатися у державні справи. Військо мало йти у походи завойовувати землю, долати простори, і все це для нього, для султана. Чи сидів він у Стамбулі, чи на берегах Дунаю, чи тут, під стінами Родосу, Сулейман бачив тільки безмежно велику землю і себе на ній. Народився і ріс із думкою, що буде єдиним володарем, без суперників». Мандри по землі, яких зазнав уже в дитинстві, викликали підсвідому жадібність захопити всю тільки для себе. З цього почав він своє султанування, цим прагнув дорівнятися до своїх великих попередників, а може і перевершити їх. Зненацька дика пристрасть до маленької рабині Роксолани впала на нього як камінь. Придушила і пригнітила, він стогнав, корчився, пручався, а вивільнитися не міг. Навпаки, мов безохотою підкорявся цьому солодкому тягарю. Пішов з військом сюди народос, покинувши хорем, бо хотів довести всім, а може передовсім самому собі, що нічого не сталося, що він не змінився, що він і далі лишається великим продовжувачем справи Фатіха і свого батька Селіма Явуза покорителем світу, борцем за віру, воєвником благочестя і закону. Тепер сидів під мурами Родосу, лунали йому слова Хурем, і він карався, що не може відповісти їй так, як хотів би, бо для цього він повинен бачити її, мати коло себе, або ж самому бути там, коло неї. Військо билося об мури, розбивалося об них, мов штормова хвиля, Криваві бризки розліталися довкола, досягаючий султана. І йому здавалося іноді, що його прихисток от сонця стає вже не зеленим, а криваво-червоним. станжії відсовували корінь далі, але це не допомагало. Гинули тисячі. Ангели відчиняли райські врата їхнім душам. Вбито головного топчі башу. Полів яничарський ага. Султан щодня скликав диван, обсипав милостями відважних, велів обгортати їх золотими кафтанами, роздавав дерлики. Тоді покликав ібрагіма, і в супроводі охорони блискучих вершників поїхав оглядати античні руїни острова. Тут були фінікійці, греки, перси, був великий іскандер, візантійці, християни. Усі лишали по собі сліди, усе стало здобичю часу. Руїною, покидищем. І тільки вітри, море та білі хмари, а більше нічого. Меланхолія Султанова ще поглибилася від споглядання залишків древнього акрополя Ліндос на другому кінці острова. Голі береги, жовтуватий дикий камінь, гавань оточена, викладеної з тесаного каменю стіною, рельєф корабля на стіні, Мов високорогий турецький півмісяць Кілька білих мармурових колон Безконечні сходи, що ведуть від гавані мов би, до самого неба Широкі, пустельні, втілення простору і порожнечі Невливимої і невпокореної Чи не нагадує це простір, який він прагне подолати І котрий насправді ніколи ніким не може бути подоланий так само, як і жінка Завойовуєш камені, а не простір, і не душі людські. Чи може він сказати, що завоював душу хурем, тіло її упокорив, запліднив насінням османів, а душу? І що він знає про цю маленьку загадкову дівчину з далекої України? Занадто багато гине ісламських воїнів, похмуро сказав султан Ібрагімові. А хіба вони не народилися для того, щоб умирати? безжурно відповів грек. Занадто багато гине, уперто повторив султан. Нарешті гармати розбили круглу башту Святого Миколая, найміцнішу і найбільшу в твердині. У пролом кинулися яничари, але на їхньому шляху стали плече до плеча рицарі у чорних плащах до коліна. З білими хрестами на грудях, широкими мечами в руках, і попереду сивоголовий Іль Адан, якого не брали ні меч, ні куля, і яничари були відкинуті. А вночі пролом закладено міцним камінням, і твердиня знов стояла, мов би, ще неприступніше.